Kur themi për Allahun te bare kjo teala mushiruse, kur themi për Allahun te bare kjo teala krijuesi, eksumoral precizive dhe emrave, nuk guxojmë ta shkojë ndërmend diçka e cila i përket robit, po ajo i përket vetëm Allahut te bare kjo teala. Andaj baza e ndarjes mes krijesës dhe Krijuesit është baza e Kuranit. Ne do të vinim, kur vinte emri Allahut te bare kjo teala Es-Semi, El-Basir, do të shohim se Allahu te bare kjo teala ka ndarë mes krijesës dhe Krijuesit në çdo në gjëtë të cëtën i përket kryesis dhe gjëtë qële i përket kryusit në lizratën e fundit e patëm emrin e lëkhalik edhe lëkhalak dhe thamë se emri khalik edhe khalak silët në dy baza baza e parë është përgaditja para prake e një materje e për të kryu prej sajtë diqka ndërsa baza e dytë e emrit khalik ishte në nxerja dhe transferin nga asgjëja në diqka Tani emri Allahu Jellalu i cili do ta marrim sot me len Allahu te barekehu te ala është Emri el Bari. Emri el Bari edhe Emri el Musawwir ka narë surën Al Hashr. Këto dy emra janë shumë ngjajshëm me, me emrin el Krijus. Shumë ngjajshëm me emrin el Khalek. Po do ta shohim me len Allahu te barekehu te ala ku dallojnë. Tani, është një meselë në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kanë dhënë diëtarët çdo di tema, gjdo di emra, ndo njëherë kanë gjdo njëra prej tjetërës. Por shembo, ta morëmi shembo dhe më tjeshtë që ta kuptojnë pastaj nga se na duhet në, në këtë lëmi. Emri, iman edhe islam. Kemi morë neve islami dhe imani. Kur themi imani, duke mos folë për islamin, të te termi iman neve fusim do më thanje të islamit. Dhe kur e përmenmi termin islam, pa e përmen termin iman, Në vefu sintë termi iman, të termi islam, domënia timanit. Kta e kanë thujtë dietar, kur janë bashk dallohen me kuptime, kur janë veç e veç bartin kuptime njëra-tjetrës. Kjo është e qartë. Tani njëjtësh emri të emrin e Allahut el-Khaliq, el-Bari, el-Musawwir. Çfarë do të thotë? Për shembull, nëse kur themi emrin e Allahut el-Khaliq, al prfshin el-Bari, prfshin el-Musawwir. Nga se s'ka mundësi mualizuar emrin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 që të marrën këto emra kuptime plotësuse, apo të tërsijes të kryimit të Allahu të bareke vëtëala. Ta shojmë në gjurë në rabë që ka dhe më thëmë Elberi. Që dhe më thëmë Elberi. Emri fillimisht Emri Elberi, ka arë në surën el hashera jeti 24, huallahu l'khaliku Elberi. Huallahu l'khaliku Elberi. është përmen në Kur'an, dikun të reherë. Që dhe më thëmë Elberi, në fillimisht në gjurë në rabë, ka më Ibn al-Arabi, ka tha njerë për djetare Beri e i dhe të khalë lasa Beri e është pra është mor emri el-beri Nga emri allahu gjellu Nga dhume thania arabe Beri e Kërdi qka pastrohet nga gjdo e mejt Gjdo sen qka pastrohet nga gjdo e mejt I thënë beri e Kanë thënë Por që thuët, lapsit, e mulli thuhet Lapsit Kër e mërë drunin Apo lapsi band nga një drun dhe nga një materje e cila është në gjyrë lëshuse, pra ka boj në ta, pra ajo, lopsi nuk është në formë në shkana e prekim, pa ajo gdhejndet, gdhejndet, kur ti të bështë, të man për me kap, ndorë, i thojnë berej të hu, qëfar, dhe mone ke bo lopsin të man për me, me shkrujtë. Para se me bo te beri e, qka u konë, ka pas shtesa jo, druni. Kur ja ke largu krej të gjerat të setë, e, nuk e bojnë të përstatë shëm për me shkryjt nuk u kanë laps por u kanë a në i thëjnë përshimu në gjithë në arabe kalem kalem i thëjnë gdhenjës kalem i thëjnë gdhenjës dhe në dhe përshimu ka arën hadithin e pingamberit sallallahu aleyhi sallem të sunenet filtros në tërshmërist pasër ka arëve të klimul avar dhe me e bojnë kalem thonin, gjishtin që që banë kalem thonin pra e largom pjesën e cila ë Anda ja rabut kur i thojnë diçkaje e, e pastër nga emeta. Kto e, e pastër nga emeta duhet një e, theksim. Nuk është për çdo lloj e pastër nga emeta në, në, met në kuptimin se ajo s'ka tëmeta. Çish do ta shohim më pas për evëta Allahut, ti prej domethënies të më thonë elber se krijon pa tëmeta, për kë nuk i bën si njeriu është pa tëmeta, në tersin e vet, ai ka nevojë për bukë, ka nevojë për ujë, ka nevojë për shumë gjërat, e bojnë me tëmeta në kuptimin karqi Allahu gjele mirë po, si kryim si tërsi, si qëllim është i patë veta Andaj ka ndanë djetarët Arab, se emri e, beri e është për qëllim qëfar? është për qëllim pasrimi. Gjithashtu ka ndanë beri e është aëdhera aëdhera. Andaj ka orë në Kur'an në surën të ube bërra etum minë Allah i Resuli. Bërra etum minë Allah i me Resulit. Qëfar të ka përqëllim këtu? Bera e arqëjëtim. Pra Allah u gjela, kërë e ka zbitë Kur'anin, qëka ka bo? Ka bo bera e. Qëka është bera e? Pra ju ka thënë, robëveja, kjo është Kur'ani, i qartë, komunikim, i prerë, qëfar duhet ju me bo? Kujti të konadurimi, pra nuk mbetet për robërit arqëjët. Allah u gjela ka përqësosë, komunikimin, ligërimin, dhe s'ka për njëzit arsujë. Ande ka dhëmë bëraë, pra, gjdo sen shka ka mujt me e pengu kuptimin e mesajit, Allahu e ka lërgu. Ande ka dhëmë bëraë, tërë, minë Allah i vë nësuli. Kjo kur ka zbit? Ka zbit para qlirimit të, para shkuarjes e bëbëkërës i dikut në haqë, kërë i ka thëmë laje hudgjenne, mëzboje, askush haqë posaj cili ka marveshje, me pengameli nësallallahu a.s. Ande e përdojrë Kër i thu dikujt skema arsye Qa do mëndon skema arsye Krejt argumentet dhe fakt Dhe këtë që kuptimet i kemi largu Dhe këtë që kuptimet i kemi largu Thot e khfesh O uh, uh, i thuët Beri të l'hude Berautuhu baraut, i dhe kata'tehu Përdojrët beri e Kjo silët këtë në qëto mana ber, Beratuhu apo beri tu I thuën kër kata'tu Kër këput diqka Rër bërshimu do të shumë të njeriju, për shumë allohu të barë kjovë të ala, gjdo gjymëtyr njerijut, pra ja ka këput, va ja ka bërë të bërri e, në formën që ka i duhet, që mëllë vejshët, duart, kambët, gishtët, zemrën, sytë, vetëllat, flokët, qëfar ka në këto të gjdo njerë anë në nëmë e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ata fort. Mirëpoq por shem Allahu te barakehu te ala sigurt takste ba per shem po e supozojna ë veshin sikur telefoni i shkon per njeriu shum tim. Ne sigurt takste ba per shem hunen si doje nje kafshe tjetër apo me me me hun gjate kështu me radh i shkon shum tim per njeriu. Andaj do ta prmend me neve se Allahu xhelola kur e ka prmend njeriu kur kur e ka prmend qiellin kur nuk e ka prmend emrin be. Roqathan Allahu Jellalu ala bariu samawat apo bari al samawat. Mbi po qenka për njeriu, ka thon bari u kum. Pse? Që së çeli po nga natyra është materia më shumë. Dhe sa njeriu është kombonim. Andaj kombenim ka nevojë për kputje të shumta. Ro me preqta sa duhet, me prej syrin sa duhet, me bogojën sa duhet, gjuhën sa duhet. E kështu nuk tu ka nevojë çfar? Ka nevojë për kputje. Për sa materia, esencë, s'ka nevojë shumë. Çon porpre ide. Andaj kandon dietart ka e xheveje për dijorët muslimanëve, ka thënë, ë, por dorët për kapa, ajo ka e cila është andaj do një burzimull Berie. I thon Berie, kujna njerëzve. Ka ardhur në Kur'an, Allahu xhëlalul në surën El-Beynatu, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul berie. Ata se kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira, këta janë khairul berie. Çka do mendon khairul berie? Khairul khalq. Uh, pra uh, më e mira kryim apo më e mira kryes ekstumera sa i përket asa ishka silët në kuptimët e arabbe rreth uh, kuptimit e emrit el uh, beri ka orë në kuran të ndërua dhe zërë 3 herë ka orë në surë në lë hasherë përmendëm ka orë në surë në lë bakara neve kemi përmendë të emri të siri sur, surës e lë bakara jeti 54 ku të të allahu të barë kjo të në gjunës Musajt a.s. fetubu ila beri ikum. Shikoni këtu kërë i kathirë Musaj a.s. Bitesajit mu pëndu të Allahu Gjellivara, ju ka thonë pëndohunit të kryusi juve në kuptimin halëqt, për ju ka thonë pëndohunit të beri ikum. Që ka thonë beri ikum? Ajë cili ju ka formësu dhe ju ka gdhenjët dhe ju ka thonë këtë trajë që ka e kini ju dhe qële ashtë njëri ju. Andaj njëri ju është, uh, përshemu, kryesa më e komplikume në eksistencë. Andaj, Që ndonë transmetim se Malaqut kur e kanë pa krimin Ademit alayhis sallallahu alaihi wasallam janë çudit se si e ka vë Allahu te barekehu te ala kët krim. Ande ka për të transmetimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Abbas që mëvonën e Mukedhiri se iblisi para se më voi iblis është sillra te Ademit dhe e ka vëzhgu dhe e ka shodhit çka po bën do të thon prej ngash formuke e ka pasur një krim shumë i, i veçantë i Allahu të barë kjojtar, nda e ka orë në Kur'an, fe tubu ila bari ikum, fe këtulu emfusekum dhalikum khajrullekum, indë bari ikum, këllu ka kërku Musa e lejtë salatu salam, kërka mba gjuna, pëndonit i zotihue, vritnë e vetë vetëm, ka, ka qenë ligjë në të vratë, dhe ka thanë fun, kjo është ma e khajrit, prave ka përësërit indë bari ikum, tek bari ikum, qëllu në bari ikum, ajë qëllu ka formësue në k tanë pse ka bari, ka kuptime, e ka bën Mbarek tu ka shum kuptim ë, ne vekë përmes Kur'anit ka. Shum kuptim e mirë po ajo çka është ë më rancit këtu dihet pse nuk e ka bën me Khalek, por çka për sofsmërisë së njerëzit krahas shumë prej qresave të tjera. Thotim Xheriri, Em li Allahu jale jalaluhu el Barr. Ka thënë alladhi bara el al khalq fa awjadahum bi qudratih. El Barr do më dhan ai cili bara el khalq. E ka për sofos krimin dhe ai ka nxjerr nga nga mos-ekzistenca. Ai ka nxjerr nga mos-ekzistenca. Ka thon Zeddaj, El-Bari, i qall bara Allahul khalqa, fa huwa yabra'uhum bara'an idha fatarahum. Tanë këtu te detyor do ta shihni se ka disa prej kuptimeve shtesë dhe këtu e vorren tani dallimin mes Khaliq dhe El-Bari. Ka thon Zeddaj, El-Bari është ai i cili i u ban krijimit të tij bara. Çka është idha fatarahum? kur t'i kryon në njëtë atërshmëri. Të një vetëm këtu merë emri beri, do më, më tha një shtesa. Te kry, i rimtari Allahot në përmet emrit khalik, është vetëm nëzire në egzistens. Nëzire në egzistens. Këtu he, qëllë, toka, kafshët, shpendët, njëriju. Që ka veqohet njëriju, veqohet me emrë Allahot e lë beri. Pse? Nga se ka fitra. Ka në atërshmëri. Por dallot njeriu me sifatësa nuk i ka as nikrin. Normal, këto i he bëri herë kafshën çat natyrë që është ajo. Por që kafsha është në natyrë, në një natyrë zonë s'ka mundsi ajë më dal për jashtë, na, dhe gjithashtu njeriu s'ka mundsi më dal për natyrën vet. A ka mundsi njeriu me ardh për shembull me dëshira të cilat për shembull i kanë bërë kafshut, s'ka mundsi. Apo me pas objektive të zot, njeriu kur si ka pas? S'ka mundsi. Gjithmonë është duke kërkuar, hajën, piën shtimin dhe kënacin shpirtrode pre e jendësën e e kërko njeri ju. Andaj kanë dhëmë se njëra prej kuptimit e emrit, Elberi, është kërë e kryon në një naturë. Që ka të më dhëmë në naturë? Si fatë. Fëtra, i thënë si fatë. Pro njeri ju është i formuar, ta që i programuar, me disa cilësi së mundët me dafi të nëfë. Kur së mundët me dafi? Pro është që shtot njëre pridjetarve, e, nëse diku shtot neve kemi arritë në civilizime ndryshme, kultura ndryshme njërës kanë arritë për që imu me, me deformu njëri unë po sfidë Allah u gjelëkuasht te fosh një ere gjdo fosh një ere, gjdo krim të ali ere Allah u gjelëkuasht të njërzve e sfidon atë deformu më pra gjithmon e reja vjenë në trushmërin e pastor dhe e sfidon a në kjo është ajo prej që ka janë sfidua njërzë gjithmon në, në histori ka thanë që u keni në kuptimin emrë të Allahu Gjellu alë elberi, është el mubdi ul muhdith. është a i cili shpik, këtu normal e ka pruve emrë Allahu Gjellu albedia, i cili shpik pa model, para pra, pa model, para pra, ka të në khattabi, elberi, el khaliq. Pas taj ka than, uh, kjo shpreje është për dorë, më shumë për njerijun, se sa për kriimin e qive dhe të tokës. Anda i thuet, bërra Allahu linsane, wa bërra ennesem, Këto e ka bëha khattavi kuptimit tham, Allahu mo shumë e përdor Bara e për insanin dhe shpirtin Se sa për krimin e qive dhe Dhe tukës Kjo shumë në në ciche që të kuptohet Pra, emri Allahu gjele elberi Qëfar në në kupton? Në në në kupton një formësim Një gdhenjë, një kputje E një krimit Në një formë dhe cilën ka shumë darje Në ta. një, një formë dhe cilën ka shumë darje Në të ka dhe një bënu kethiri Rahimahullah البر والفر وهو التنفيد وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيده وإيجاده سوى الله عز وجل فضي من كثير الله مشروف كريم الله جلوال الخلق والتقدير. التقدير التقدير أمثال برغدية ماوسة برغدية ساسية برغدية فرمسيمة النعلم Nërsa bërë, qka dhe më thonë, është ekzekutimi i masave dhe jasaj qka tje ke në plan të me bërë, me njërë në eksistenci. Uqimë, sot njërëzit qka më në, për me vërrejt këtë dëllimë, sot njërëzit për shimë më në më më më më material nga kriimi Allah të bërë po e kje vëtjara, a bërë, për shimë më në më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Çu jbo po çem un robot Andre. Me forçsu, për shembull, flokt, du, ekstra mal. Mir po kodallimi te nfid. Ktu vjen shprehja emri Allahu El Bari. Sai smunat me el shukta vet me punuar. Në kuptimin e ndjesive dhe me i punuar çdo organ që ka që që ka vendos Allahu te barekeu atalla. Po Allahu jëron la në emrin e tij El Bari i ka dhon zemrës punvëti. I ka dhon për shembull lukthit punvëti. I ka dhon mushkërive punë veti. I ka dhënë syve punë veti. Për shembull, xhoniana proteorosh kriemi i Allahut. Vetveti punon ajo. Ajo është krijimi allahu i Allahut te barekeu te ala i përçosur. Andaj kanë ardhur në këto kuptime emri i Allahut te barekeu te ala. Pra, në rezimeja mund të përmendni dy kund katër kuptime për emri të emrit Allahu Jella Al-bari. E para shpiksi pa model para praktik. Dhe këtu, domun në është i ngjashëm me emrin Khalek. Shpiksim pa model para praktik. E dyta është ai i cili i ndon krimat fasa la wa qata baria qata ai teli nda për shemb shef Adib ibn Hazmi rahimehullahu ka përmend në librin e tij na as-siyar wal akhlaq ai ka përmend ka dhënë një situatë të çuditshme për shemb njerëzit mahnitën me binjaku për shemb njerëz që rishoin dy binjak thoj subhanallahu realisht sikur njerëzit këtu gabojnë kush dosh me thon subhanallahu la romaninë njerëzve. Por për shembull, cila është më e vështirë, mi bën 2 sht tavolina të njëjta apo më i bën 1 milion asnjëra sinjës on dhjetros? Kjo është më ma e mahnitshme. Pra për shembull ti i djin, edhe edhe pse ato edhe binjakut nuk kanë nuk kanë, domthonjë, një shmorit plot, kanë dallimet shumë të njëjtë nëna vete, një prind vete kështu më radh. Mir po, ti kthemi bazës. Cila apo më çudit? Kur i shati dy binjak u thu subhanallahu çish kanë nisoj këto dy? ndërsa ti jeh me miliona njerëz, me miliarda njerëz, asnjëri me gjith, domo, me gjith afërsihin shumë të afërt, ama s'janë. Jo vetë këtë, Allahu ka dru, ka ndrua flokët e tyra, ka ndrua në vetullat e tyra, në syt e tyra, në pamjet e tyra, madje në zonën e tyra. Edhe por shumë njerëz pi largë dinë se thot filani kanë të tort. Pse? Nëpërmjet zonit. Shumë sa zona ka krijuar Allahu, voilà. Asnjëri nuk i njeh zonën tjetër. Ano ku kjo mrekullin vetveti? Unë nuk më nuk më dëitojn krimin Allahu te bareke ve taala. A dhe kuptimi i dyt i emrit El Bari është ndarja e madhe, çka i thon Allahu te bareke ve taala. Allahu jalla mendare o e është argumentu për ngjëshmërinë e tij. Allahu jalla mendare, pra. shikoni ndore. Shikoni se si Allahu jalla kur shem mund çdo send e ka bëu për shembull mundu një piqë. Kjo argumenton se ai cili ka ndjer këtë ndarje është një dëshira e tij absolut subhanahu wa taala kuptimi i tret i nderuar vezir i emrit el bari esht krijimi i njeriu nga dheu arabet i kanthan beri andaj than khairul bari ya ose për shëllim se i përmend po për njeriu kur i krijuar nga dheu i krijuar nga dheu dhe kuptimi katër, i katert emri te allah te bareke wa taala el bari kan kan than dietar E i khalqa hum khalqa në mustëvu janë lejse fi i khtilafën, ola tënafur, ola naksën, ola ajmën, ola khalelun, e bërja unë min dhalik e kulli. Të një kjo ka nëvej për njësarim dëvogën. Thamë dhe përmendu më shkurtimisht, kri, i imri Allah dhe -bari, ësht, Allahu dhe lëbëri, është përshimu se Allahu që në kriimin e ti, në përmet imri të ti e lëbëri, s'kotë të meta. Mi përshimu dhe kushmullën me thamë, Avamule më ndonjë gjë, por çka thuat për t'me, për njeriu çka, në ka në standardin e një njerit të meta, që u paralizumë, ai që i deli shtrenjt, e kështu me radhë Allahu na ruan nga belat. E kjo çish kuptohet në emrin e Allahut se kriimi i Allahut është i përsosur. Ktu janë dy zona shumë desa du, duhet me me e çaruat. Sa i përket krimit Allahu elberi, întërsi kriimi i Allahut întërsi shka të meta. Do sa i përket neve, si njerëz na jemi me të meta e një nga me të mejta, e një me të mejta mirë po, për qëllimit që ka nga ka krijuar Allahu Gjelluala, a ka të mejta këtu? jo, për qëmë, Allahu Gjelluala nga ka kriju neve, dhe nga ka frimzu dhe uh, ushqy me takatët i mjaftushme për me realizu qëllimin e krimit, qëmë, kemi vesh tamam me dëgju thirin e zotit kemi sëjtë tamam me për argumentit Allahu Gjellualu, kemi mendje për ti e uh, Po kalkulime, ndërlikime të shumta që i ka krijuar Allahu xhel xelalu dhe nëpërmjet tyre të më dalse, që këngëndon ë besimtar të cilat i ka përshkruajtur Allahu xhel xelalu në Sure Al-Imran, ma khalaqta hadha batila. Valla, ket ket krem, kaçi ndërliku, kaçi porso, smuhet kë më gon batin. Junioni më pas nd krijun i sen me vite, një njëri me kriju diçka me vite dhe më nxjerr më pa, më thon dikush kot e ke vao këta. I shkon prej prej Nuksan Lokut më thon kot e ke vao. Në karrik e njeriu më ba, nuk i thot kërkosh kot e ke ba. Dorsa njerzit mundohen mi thon krijimit Allah kot. Andaj ai i cili nuk aduron Allahu xhelaluall, nuk imit Allahu te bareke ve taala, ai vetem se i ka dhën Allahu kot, nuk di pse se se më krijua. Andaj sa për kët krijimit nga Allahu xhelu xhelalu skot meta, por njeriu ka t meta. Ai Ibn Jauzi e ka dhënë përgjigjen e duhur, të se ka thonë e kanë medituat gjat, shumë gjatë e kanë meditu. Se e krijon Allahu di kanë me t meta. Pro ka dalim kur diku i shetë me të meta në luft Apo e, në pasoj E thënë kamën E thëndorën E thënë kryjën Mirë po kjo mesinët së ne ka po Sebepi, ropi Po kur e kryonë Allah u dika në me të meta Qëfar gjevabi ka? Dështë anjeve thënjë me edhe khalik, el mubdje Kryusi pa të meta Kryusi së një shkanë kryimin e ti në të meta Si, si botë tefsirë dhe shpjegohet Kur dikush del me të meta Prinë ditën e parë Fëtë i një gjehu zi rahmeh Na, e komoditu shumë kët punë. Dhe më ka ngushtuar gjatë kjo punë. këtë punë. Këto vëllezër duni me pas parasysh, është shumë interesant. Direktorët kur thonë, "M'ka, m'ka munduar shumë këtë punë," apo "M'ka ngushtuar," pse e ka bë hallau gjëra këta? Nuk e ka për qëllim dyshimin ai. Ai din sa allo nuk krijon postë për, për sosmëri. Po unë spedi. Sikur të dikush më, prote, të disë dikush kur të jap diçka, gjithmonë ta jap me një çyllë. Por të kalon diçka thuk, "Çta spedi pse e kalon?"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 për sësëmurin e ti. Por shemë, njëri ju si kur mos shiftet të mejta të këtjetëri, kur do të shiftet të mirat të tina i cili ka të plota? Pra Allah u gjelë e kryon dikan me të mejta, ndërsa di që ajq ka është me të mejta, Allah u gjelë e ka më në zonë akirat të tira. Apo nëse ka mendje, mendje ma pak, Allah u gjelë e ka më në zonë akirat, nuk e marë përgjëtësi. Nëse ka, por shemë, komplet, nuk kuptonë kur gjanë, Allah u gjelë e pringar kesave eksull lloj kombë zonë xhirat roli kusht te majon ajo ai ai minuta sa i porket neve allah u e ka bo at me tmeta por me nxir mpa por sos morin ne shumicës njerëzve allah u nxir di kan shumtum qe ta shfaç kan por sos morin e njeriu i cili esh i plot andaj pejgamberi sallallahu alajim da kanuje kur qom edikan me bela të provuar apo kalomni diçka e jela nuk esh e kanjme çka kan thon Ata ma lehi salatu selam Thuni, elhamdulillahi Ledi afeni mimma ptela Lisa bledetarëve ka ndonë Kjo fjallë thuhet tinza Me gju tult Pse? Se pse mund është me eranumat I cili ka Përshë me shemri të smun Thu, elhamdulillahi Që unë nëse kam ke të smuje Mirë po, jo mi ka të zhuatit Se kjo, eranumat Po të jetu E thunë vet veti Andaj kuptimi i katër Ndërrua të gëzër O është emre allaut elberi I cili me gjith Kanë thënë djetarë, nuk gjenë të kryim e Allahut qarje. Qarje që këtë më thënë, protmejëta. Ka thënë Allahut të bare, kjo të në surën e l-mulk, ma të ra fi khalqë rrahmani, min të fawutin. Fërgjë il basara, hel të ra min futur. Kjo është këptimi i emrit e katër, të emrit Allahut gjela elberi, dhe Allahut gjela nuk shëhë në kryimin e Allahut, rrahmanit, min të fawut. Që këtë më thënë të fawut? Që të e paska na unë pak mangë Për shembull, sa do të digojsh për shembull, a, a dash mi pas shtatësi apo holsi, apo nisat si, por me mund mund të bëj se krijimi Allahu xhallahu është i përsosur. Jo. Dy tamam ti e sheh. Apo ndonjë kush për shembull, nëse të dashmi pasun edhe edhe për shembull edhe katër dhur tëra, por me mund të realizoj adhurimin Allahu xhallahu. Jo, se më duan dy, por me val di për me punu. Jo, Allah e ka menaxhu e ka drejtuar e ka administru njeriu natfor me këtë didur realizohet çellimi. Atë do të shikon njerëzit për shembull me këtë didur çka kanë bën në dunjo. Kanë bërë bon, kangë civilizime të shumta. Do të thon argumenton se njeriu ka takat me këtë format se ne ka kriju Allahu te bareke وتعالى. Ky vëzhgjo shkurti mësht, pa kush don më ushjeru i kthehet librave të muslimanëve, në edhe kët ligjërat do ta marr më dhe imin Allahu el musawwir që mos na shkopu tot konteksë, por nëse thamë i Bunka i mëxhëzie do ta citojë nëse na, -na premton koha, thotë Emri si el Khalik, el Bareq, el Musawwir, yani kapitull. Sikur të ishin kapitull el Malik, el Aziz, el Jabbar, el Muheymin, el Mutakabbir, ra'atian, domethënë se ti paun se dallon njëra me tjetrën, po janë një kapitull. Emri krijues, Khalik, Emri el Bareq, Emri el Musawwir, yani një kapitull. Ai është krijimi, pastaj merr detale shumëta Emri el Bari, el المصورة اكتش المرأة. اشكال لما دعنا المصور جيدا اشتو كارنا سورا الحاشر. المصورة هو الله الخالق البارئ المصورة. كارني اعر نكبتي من امري درس اكار دي سا هرنا امري نكبتي من فولي. صد الله تبارك وتارنا سورا اعلي امران هو الذي يصوركم في الارحام. كيف يشاء؟ اشت الله واي تيلي ju je pësure, të da shumë i që ka të mundanë surre, ju je pësure juve në mitrat kur kriovën, që ishtë që farësure, kejfe jeshe, andaj njëri ju, kors mundët me e përcaktu që farësure ka me vasë, e ka caktu e, e lëberi, e El lëmusovë, aje cili je forma. Që ka të mundanë në gjuhën arabe, të suirë, o shumë në nësi me guptun, këse e kemi përmejnë nashpeshë, kuptimi, gjua arabën dhe zërgju, nësa neve po e, po e theksojmë me të madhe, gjua arabë është, në mon, i thojnë arabët ummetul lukat, ummetul lukat, pra nana e gjumave, gjithmonë, kur njëzit kanë polemika, kur kanë divergenca, kur kanë dalime, spedin që këtë çka është, për me e kuptu sakë çka është, dhe që me ukti e gjusë arabën, dhe sa lojë gjele e ka zhjetë këtë gjuh, me, me i qartësu gjerat matë mdo Emos volim për çfarë madh vogula. Andaj edhe medicina sot, medicina sot e cila punon me gjuhën latine, fillimet dhe fillet e saj janë gjuhë arabe. Por dhe shonbra e tëra termave përdoren gjuhën arabe, ngjëse gjuhë arabe veçanë për nga natyra e vet pranon detale, gjuhë të cilat ë kët faktë që gjuhë tëra smun më e pranuar. Smun mbajnë shumë detale. Do sa gjuhë arabe bën detale sa skuam si gjuhë tet tetër me me përballuar. Çka do të më dhonë gjuhën arabe? E, sura apo të suir kanë tham esawaru është el mail ju qalë regjullun asuar e i mailun asartuhu as idha emeltehu kanë thamë djetarët sura ka është morë është nga animi do të shohna, animi anë dojë thonë njeri asuar ilakuar njeri asuar ilakuar apo i thoin asartahu kurta lakoj diçka asartahu sawartahu etjmera tadallahu tebaraka ve taala na na kuran uh, duke e perdor kët emër fasurhunne ileyk ibrahim alayhisallahu selam kur i ka than allahu celaluh kur i ka than allah tebaraka ve taala ma trego si e barri ngjalljen se i ka than allah xhelola mbledhi deshpente mjte edhe shpërndajën për kodra. Boni, por lëm shkret ato dhe shpërndajën avër kodra. Pastaj ka thon thesurhunna ileyk. Pastaj ë mbledh te ti, anoj. Por mbledhit te ti anoj nga ana e jote. Pastaj është ë përdor ky emër për portretizimin e, e diçkaje, për figurën e diçkaje, për pamjen e diçkaje. Pse u shmor nga ky emër? qëse surja ka shumë lakime. Apo, për shembull, çka kuptonë çdo mund surra. Në surra, então, për shembull, edhe në popull përdoren surra, syrat apo për dorë për fotografinë. Është kështu më rahat. Pse ëjmur nga animi, nga se surja çka ka në vetvetin për bajtje. Shumë, për shembull, njeriu kur pikturon çka bën? Lakon me njësi, tro, lakon pakto, pakto dhe sa kurta më shtarsien, po pra nga lakimet e shumta Kër deli ashtë me pa, të isha një bukuri. Apo, nga lakimet e shumëta. Por që e mu, një drun, një pen, ka atë gjithët lakume, sëshin tërsi në vetë do këtë e bukur. Andaj është mërë sura, për që farë nga lakimet, nga lakimet e shumëta. Andaj të të Allahu të bare kjo e tala, vela qëdë khalakënakum, thumë me sauvarnakum. Kjo argumenton se emris, musawir, është më detalë emrit e khalik. Këthë El Arafa jetë një mbë ditë, vërtet ju kemi krijuar juve. Pastaj, qiko, kjo thumë me, pasaj gu me dhënë që kjo e para, da dhënë nga edyta, pastaj ju kemi dhënë surë. Që dhënë surë? Surë dhe zërë kjo përme që e kemi nëjë. Thu pa përja shtimë, da më dhënë, si ftyra, si kambët, gjithë, këtë komplet tërsi e një rijut, që uëtë surë. Thumë me kull në lill mele, i këti us gjudhulli edhe që ku këtu, si e ka ndërë Allahu Gjillala, se dhënja e surës, është objekt nderi, për njëri ju. Tëtë Allahu Gjillala, vërtetë ne ju kemi kryuar juve, pastaj, qëfar, ju kemi dhënë sura, qëfar, thumë me kull në li l-melaike, pastaj, pra kur e murë surën, ademi a.s. pastaj, i thamë melaceve, us gjuduli adem, bini sejcë dhe ademi, pse, tani, tani, Ademit kur i ka thënë Allahu xhallahu bini seiste. Ona me lotçeve. A është mira bukurisa e Ademit apo krijimi i përsoset Allahut? Pra, pra nganon seisja, por çka ka Allahu e përsosur si veprën apo se Ademi është i bukur sa Allahu e përsosur si veprën? Sa Allahu xhallahu e përsosur si veprën. Dhe Allahu te bareke udalla ka vërmën në shomrën e surave te Tina suron e njëri ju, ka thënë Allahu të, të bare këta në suret, e linë fytar, fi e i surat i meshe, e rakjabek, Allahu në qatë foderafi që ka dasht, të kanë dërtuar, që ko të kanë dërtuar, pëse i thënë kanë dërtuar, dhe se ka shumë vija, apo ka shumë vija, përshemë më sot, teknologjia dhe shkenca, ka në rritë përshemë në përmet vijave të gjishtave, atë gjëndarit im të janë, sa që asë njëri nuk, nuk Nuk mund të thësoj për shembull me shku me gisthin ta dhe me lut rolën e dikujt tjetër. Kjo çka argumenton. Sura, këto tersioni sura. Nga jën kriju kjo sura, a kibon kurë me argistin atë foto? Ajo dalin si një sura. Kjo sura nga as mor nga kjo komplet çuçi dha mundëjë ndarave mail, nga lakima të shumta. Po lakima të shumta e kanë bënë një sura. Po a mendon ku drejt i Allahu u jelua? Ka bënë sot për shembull 7 miliard, 300 milion. Edhe ato çka kanë galue. Asnjë nuk më bë pos gishtin. Vazhdon se ai mediton dikta. Pse meditimi është për ve, por soditja, për sjatja. Me menu, gat, një me menun gat në punë. Pse që këtë çtu. Kjo është për për për vlerat më të mëdha të njeriu. Për shembull se ai mediton Vazhdon. Përse mediton. Domo tutt më pas në këtë gisht, dëvogël, faktikisht nëse më vonë me skateboard, sa ka njerëz në këtë kohë, fal. Domo tutt më pas në këtë gisht, hapsir për më bë dallim 7 miliardë diçka. Sura. O kiki sti vogël me pranu n xiket hapësir të vogël 7 miliard dallime më von. Që më thon dikush tyë, merr 100 fleta. 100 fleta. Në hapësir 100 fleta. Edhe ban shumë vija, shumë sure, mirë po asnjëra mos përkon me tjetrën. Që kuadrat i madh muftin ngjish të vogël, më bë aq vija, mos më mund në asnjëri me tjetrën më udalluaj. Kjo është kudretja e Allahut. Andaj shikosh çka ka dhënë Allahu në sulën e fitar. Në atë sure, çka ka dashur Allahu, shikosh ai ka thutë rakebek. Shikojmë rakebek, ti kanë bler. Do të kanë mbledh atë shumë lakime, thashë ti yeti. Andaj kur kush do të porzim xhimet i kanë tjetër. Me të pamën edinse, e yeti. Sot Allahu jilewala wasawrakum fa ahsana suwarakum. Allahu ju ka dhënë sure pamje dhe ka përsosur kët pamje. Dhe se kërë jemi dhe pamja Shumë njërësot Nga pamjet e bukura Që ka kriua Allahu Gjelaluhu Aqë shumë mahnitën me të kriuarën Dukë e haru e musawber Dukë e haru e kriusin Por shumë Ju edhe në rasën Jusufit a.s. Kërë e kanë pa Jusufit a.s. Qa kanë bëha? Ka ta'në e i diëhun I kanë pre duar të të tërë të Dhe kanë thanë Dhe kulna hasha në Allah Kanë thënë, pra i madhë është Allahu Ma hadha besharë Ki nukohë besharë, ki nukohë, pra nukohë pilikurë e ki Kjo është melek Kjo është, mi po kjo qka rëku më ndonë dhe zërë Nga se njësë nuk e njofin Allahu në të bare kjo e të tala Mahnitën me surën Mahnitën me surën Nërsa për nga beris jonë sallallahu alai sallim Nga kam su se njëri ju Duhet nga surëja e ti Pra nga Ajo bukuria që ka thënë Allahu gjilvara Me lutë Pra me shkunë harmoni Surëja e, e, e fizikut Me surën e moralit Surën e moralit Qëka thënë të pengamberi alai salatu selam Thënë të Allahumme qysh, Allah, qysh ma ke përsos Kalkin fa ahsin Kulluki Andaneve këmi përmen këtë ju kujtojtë të Ligerata edukatës Ndërridja mës edukatës dhe akidës Qa këmi thënë atje ja, Këmi përmen si prapë këthejmi të gjua arabe Këmi thënë se moralit që i dhe një në arabe Kulluk mir po xulq nesia ja e gjanor xulq e lalet me shon asha mbe xhalq prosh krim os krim os form e caktuar e sjelljes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Allah çish mak e porsosket pamje ma porsos moralit gjese nese kto vini ndesh hum qellimin sa pra njerëzit me fytyrë të bukur po kan ahlak shumtuar madje ka mundsi me pas shëmtimin e sjelljes në atë dollshja ka bukurie në atë dosh Shaka bukurie, andaj nga midalli sa sa nda kam suçë muslimanit me surën duke e lan kan. Ati si na ka thonë kë çurë. Andaj Allahu te bareke ve tala neyra ka tregu ne djule pejgamberit sallallahu alajhi inne se shum pamë të bukurë në var do të shëmtorë. Në var do të shëmtorë. Kjo argumenton çfarë? Se nuk i mbetët freni i pushtetit dhe i madhështisë dhe i bukuris post Allahu subhanahu wa taala. Kjo do të ishte përket Emret Allahu te do të themin se Emret Allahu Xhele Xelaluhu El Musawwir. Fati Mujeriri. El Musawwir xhalko si dëshirë dhe si dëshiron. Musawwir ai i cili krijon çka të doje, si të doje. Dhe këtu kohet të si, kemi përmendë të rregullat, do të përmendë çdo Emër Allahu te bareke ve tala. Çdo emër i Allahu Xhele Xelal dhe cilsi Allahu te bareke ve tala Çka kemi thon se Elisuneti e ka vendosur si bazë dhe themel është moskërkimi i keqit. Realisht kërkimi i keqit, çka është? Moskërkimi i surrës. Por ne do të bëjmë të themi Allahu është Halik, El Bari, El Musawwir, Es-Semi, El, El Basir, Er-Rabb, Er-Rahman. Këto i besuan asaj që Allah. Ku ndalemi? Para çeles vijnë ndalemi. Nëse na thot neve truni e çysh, dogut aj, themin as dim sure. Kjo më dhënë zdimë sure, zdimë si dohë këtaj. Realitetin e ti. Kjo zdo me dhënë se s'ka sure. A në përshimë Allah u gjelluar e neve kër në ka përmen, kër në ka përmen argumentit dhe ti, kër në ka përmen, një prej, mërë e me dheze, kjo shumë në nësi, nëse në duhet e të, të emrat e të citit Allah u të bare kjo e tala. Njëra prej uh, theksimeve dveçanta në Kur'an, për me meditu për madhina Allah është nata dhe d ka në natë dita njëra proitor është aria e vazhdueshme prej tërës fuqia e dritës dhe fuqia e natës po është një natë tjetër kohë shumë natë njëra prima natë që na duhet ndajve këtu çfarë është thotë Allahu xhelaluhu anë që shikoni se natën ju jo, shumë gjëra nuk i shihni apo natën njëri shumë gjëra nuk i shihë atë do të thonë mi mohuë shumë gjëra pse nuk isha natën jo pse se vjen dita atë cilat thotë ka dal çka se pas na po natën Për shifrën e ditës, kështu është edhe dhunja e mahkëritin. Ktu mundu të mkon shumë dhërat të errësirë, oshtë nxime surja, por çelët e axhirat kur ti vendoset drita. Andaj peshë dorës guzonu mugu, ngase shumë do më thoni, shumë bot kuptime, që smult mi çelën këtë dhunja, ngase kot errësir, çelën e axhirat. Sikur natën me ditën këtë dhunjo. Ti munesh natën kur gjona nuk shef, vjen ditën thu, un sipas na pa këtë. Ngase argja e ditës i i çelë qërat andai el musawwir tudh njjeriri është ai i cili i jap krijimit të ti çfarë dosure çdo çeron Allahu te bareke ve taala kjo vëzhgë se e kam përmend dietarët në kuptimin e emrit të, të, të, prej, e, mësime, të satë, neve, mlejdi, Allahu te bareke ve taala të emrit të tij el musawwir do të doja qoftë shumë prej muslimëve sot ne mund të përmbledhim në emrin Allah el khaliq el bari el musawwir ne do të përmendim disa prejtërë, prejtërë kanë ardhë që njëriju të adinë se e, i vetëmi prejtëmi që kanë ardhë edukative është të adinë se i vetëmi cili kryon dhe për sos dhe gdhenjët dhe kalit në surë më të bukura, është Allah të barë këvëtarë. Ma djetë, gjdo krimtari e njëriju që thamë, krimtari brenda zonës se lejuar të njërijut, edhe kjo krimtari e njërijut, në fund është qfarë? është k Andoj Ibrahim Alej Salat Esram ju tha poplët e Shram, të ti, unë adoroja ta i cili ju ka kryu juve dhe atë që ka e punonit, nëse njeri ju kër kryon, të shka përshemi kër e ka bost që këtë gotë, këtë gotë, këtë tavolinë, këtë gjëdo sajnë që ka kryu, për e dorës e ti, e ka mor nga kryimi allohu gjeluale, e ka mor edhe materjen, e që la është druni, apo, apo është plastiku, apo është hekur, e kështë të mëral, jo vetë materjen, po e ka mor edhe surën, Nëse ose e ka marr nga pamja Allah, e Allahut e barqeut al-krim, çe ka bó, ose nga taqati i menjesë gadora Allahjëllahu. Ado ka thon Ibrahim al-Hafez, njeri poetëve të Egjit, i cili ka ka shumë çum poezi, ka thon njerzit më thojnë mua, a, njerzit më thonë mua, shikosh çka shpik teknologjia, shikosh çka njerëz teknologjia dhe mu kur nuk thojnë, ku dha, që o, në në më thojnë kush ja ka dhaktë mendje këtij çka ka shpik. Po njerzit janë shumë injorant. Në shembon thon shikosh çka ka bó filan fabrikë. Umira nuk menditon se takati i furnizuar prej anës së Allahut tek i njeri o shumë magnetës. Pse se bani por që unioni në në në njeri, psemo i, një, një, i pas kolon, ose jo inteligjent, jo ja, nuk është geni. Po kush e dha këtë takat? Kjo është më shumë për të medituar se sa kjo. Andaj, prej asaj çka duhet ta kuptojmë se i vetmi i cili krijon nga asgjëja, pikujojit, e kalon në eksistencë është Allahu Gjellë, jo vetë mgaqë, po jepë formë dhe jepë surë. Dhe jepë surë. Premësimeve që i kanë zirë djetarë në këtë kontekst, është se në përmjet ejmën të Allahu Gjellë, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawir, neve dalë më të meri të Allahu Gjellë për adhurim. Andajdi Allahu Gjellë u alë në surën al-Bakara, këdha një ejuhën nasu, u abudu rabbekum allëzhi khalakakum. Dhe kjo ë qini po njerëz të për shembull, kur i vën dikush mirë, automatizëm, bro, më në automatizëm, do, në mënyrë natyrshme, e i vendosin çorbën tatina. Për shembull, themin edhe njerëzë, ju e keni obligim, Allahu xha neve na ka, obligu mahduru ata. Çfarë thonë ata? Ro e vendosin zon gatruave. Ndërsa për shembull kur i van dikush, apo, kur i vendi i madh shiron i van të vogël, me automatizëm ta drejxhli po na kemi obligim i u në shtru dhe me shurbi të mlojeve për çfarë arsye se na ka shiru na ka ndijima na ka furnizuar eksumara andaj është instinkt është natyra e njeriu që kur dikush i bën mirë kyti vendoset në çat doshë i ka bë po mirë çortor andaj por shemo që nuk është e ndërmshmuar mutlak jëm kor prej selefit dhe sha'bi aameshit dhe tharë të mvojë ka vënë në një kaimë jozie kanë thënë se kush më mson ni shkrojn ni harhuni bon arob Unë vona rob, yon jo rob në, në kuptimin rob t'Allah o xhallahu xjalal, por rob shërtor. I vona unë shërtor. Pse i vona shërtor? Për shembull, Xhibrahili alayhisalatu wassalam, kur ka ardhur te pejgamberi sa më mësu fëj. Ka ardhur pun njeriu. A do dietoj kur në moment një prej dobive ka thon ka ardhi si një njerëj që të jetë model për ata që mësuaj me pejgamberin se ti ti shorti për shemb, ti short Xhibrahili si melek. E jdoj pejgamberin sa më më kon më i vogël se Xhibrahili mos paktin aspekt Fizika po. Mi pa jard fort njerit, pse ça ata se do të vinë me morë elim të pejgamberit, ta dinë çish vihet, ta di çish ulët e këso më radh. Çish ard, ardhë ul në er, er dhyj. Para pejgamberit e se sellet. Ana dietorgan, nuk merr elim askush, derisa si ulet hoxës, ndihuj. Dhe këtë e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu selam. Sahabët thojnë transmetimet, pa menim imam dhe e biu. Sahabët kur kanë ulë te pejgamberi, atë shumë At shumë kam pashetçi saçi si kam mund zogu plumbui me armë ul gokat e tëra me net nga pa lëvizshmëria e madhe shokut pejgamberit sallallahu alayhi wasallam a do të rishndetur shmorici kur të bandomi di gosh me me kthim me shërbim tani allahu s'na ka punë me ne s'ka punë me ne na ka dhon me angër me pi kjo është e pakta do no, prir të rësisë të madhe të ka kriju hici ka kom hici ka ekzistoj ka qallon fort ka porsos pra allah ju jella e meriton ma dhurosi ka than allah o njerz adhuron e zotin e juve bendiuni zotit ju pse se ju ka kriju ai ti ti krijon vetfurni zot me natyrshmori i kthehet me me adhurim gjithashtu gamor mendjet arret per dobilve ka shum dobilves ne disa do, do ti per me per tera per tera kan arse os e ndaluar qe njeriu te pikturon sure sure te se kan spirt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 kërën e nëtraspetim nga iman muslimi kërën për ingamberi sallallahu alaihi sallam allëzhinë yushëbihune bë khalqë illa të të të të mundohën me e imitu kriimin allahu jellë vë njeri kërë piktoron qëka përën vëzër? e imiton kriimin allahu jellë alaihi sallam a nëtë kërën hadith të të të tërë të për ingamberi sallallahu alaihi sallam kërën inë allëzhinë yasna'unë hëdhihi suhar juad Ka hadithin nga Imam Buhariu, ka thana Allahu selam, "Kta dhistat po pikturojn, kto sure, kto piktura, do donohen kiamet." Dhe shikoi, ky hadithet çaron pse do donohen. Do tju thuot at dit atyre, "Ahyu ma khalaqtum." Tani jepni u shpirt kto she aj keni pikturuar. Por do ti thuat çdo piktore, kto nuk nuk nuk mundo dikush më na har, do thon, kjo është mot tani shkencë veti, ose shkolë veti, o është arr veti, ne nuk na intereson kjo punë. Ne nuk na intereson pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e kandalu. Dhe njerëzit kanë hapësira të tjera. Mund të më vizatun natyrën Allahu subhanahu wa taala. Mund më vizatun shumë gjëra, po jo më vizatun ftyra. Jo më vizatue ftyra. Ka thane alaihi sallallahu alaihi dhe sallam, "Ju thot ditën e gjykimit, këtyrë të zot kanë pikturu, i japu në shpirt." Pra preh sfida dhe Allahu subhanahu wa taala, dhe ska mund të më dhënë si shpirt, anajave edhe dënohë. Gjithashtu ka parë prejmësime të ndërrua dhe zër, që i ka në mërmin djetarët në, në këtë kontekst, ka në thënë, <coughs> kriimi Allahu Gjellë Gjellë Luhu, dhe kjo me këta e përfundojnë, kriimi Allahu te të barë kjo e tala, me këto detale që i ka kriju Allahu Gjellë Gjellë Luhu, qofën qil, qofën tokë që ka përmen Allahu Gjellë Luhu, me krim, kriimin e qjejive ka argument, me kriimin e tokës ka argument, me kri apo më ndalojë në krijimin e natës dhe ditës kargu ka me se ne krijesa dhe në krijimin ton kargu ka me në krijimin ton kargu ka me nga këthe kjo çka morim ne nga emri el el el-Khalel el-Bari el-Musawwir never do the dalim në ndjesin dhe madhështin Allahu te bareke ve ta so është i madh ai cili ka kriju këta so është i madh ai cili ka kriju këta ne një, nuk ne ripret detar ve thotë kështu atësi thon so çdo sen shkenca numron gjdosën kalkulatorët e, e teknikës ta nxjerrin në detalin më të vogël. Dot ende sfidon Allahu vazhdon. Ende Allahu sfidon njerëzit, për shembull. Allahu ende i sfidon për shembull me me me, me rr në pluhur, sa ka sa ka ë uh, në por dunjë pluhur. A mundesh me me enumeruar? S'do të di kush, nuk kam nevojë me numruake me selet tjetra. Ski nevoj me numroj me sile tjetër. Mirë po thuj se gjithë shka e kam në nëzotrimin tem, në në pushtetin tem, e logariti, e kujdes, jam dëmon, duke e zotnu tërsisht, kjo prishet me kam. Se ka shumë kriimet, Allah i gjatë i së një numroj. Dhe ka thonë, Allah i që fitonjës me gjethë. Jo në shenjë kur anë e ka përdena Allah i gjitha gjethën. Pse? Hajde nëmrojë. As një teknologjin du njësë më nëmru. As një teknologjin du njësë.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 më të shtuar karësiatyre më më pak shtuar djetarë si djetarë të gjithë me respektim komple tërsia e lesionetit ku da lorë atat më shtuarit me këta më pak shtuarit për shemë mërë prej më bazë ebu anifja të ilojnë sahabë, sahabët janë në tërsie madhe ebu anifja imën maliku, shafiqiu ahmeti sufjani, bukhariju muslimi, ebu davudi, tirmidiju Pas ta i bëndë të imi e bëndë, ka imi në haqeren, në nevoj, sujullti, këtëta djetarë. Pas ta i dhe më vonë, këta të më vonë qëmi. Këta vlezer, gjithë një një për të të në kërë ka jetu në kërë në vetë, ka poshë shomë në djetarë tjerë. Që në kërë në kërë në banikës, ka poshë shomë në djetarë tjerë. Në kërë në malikës, ka poshë shomë në djetarë tjerë. Në kërë në shafiut, Dhe këta tjerë në gjëneratën e të posë djetë të artjerë Dhe materiali është i njëti Ja, një Ahmeti Shafiju, Maliku Ebonif e ja, një Kurane kanë posë Kua dalimi, lezer? Dalimi është në meditim Pro është një burim është një materje Njëte kanë posë Si të cëllë e ka posë këtë materje Qikur është mi thonë dy gujtë Qepo të aja pëti një kilogram altan Bujnë më banë qka dushë Krejtë allohë një dhe është ajetët dhe hadithët. Pse është boja Buanivjë bo dhe Ahmeti dhe Buanivjë dhe Maliku, ata qka janë atë tjirë se njën bo, përshka me dituarët. Andaj ka përmenjë Ibn Ebi Hatim, dhe ka përmenjë shumë bre djetarëve, në historinë e Iman Ahmetit, Ibn Gjeuzi, ka thonë, i ka nëtonë Iman Ahmetit, kërë është taku me Iman Shafi'iun, Iman Ahmetit dhe të përshketa lohtë për hadithët.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 njerëng nga Kur'ani Allahu nga hadithi pe mëson rregulla. Dhe kur është takuar Shafiuiun, ka dashur me shfryxukë këtë shantë me Muhamedit. Ta shfryxoj këtë djal, ta shfryxoj këtë timan, të marr rregulla, të mësoj njerëng nga nga kuptimet. Dhe dikush i ka thonë, "Ka dhano hoç, si ka mundsi tu ekzistuo Sufian ibn Uyeyne, juje musha." Ti leh hadith, ti mënenit me Shafiuiun tu kan Sufiani. Çi ka thonë? Ka dhan thon, shiko. Ka tham, ilmi Sufjanit nuk ikur Dhe kjo është regu shumë e madhë Por qemë Ilmi Sufjanit nuk ikur, që ka të më thamë dhe Kurani do tjetë se her A ka më ka mundësi me një gjënërat Ti me t'hik një hoq 200 vjetë me sa një së në gjenë Kurani në ki, apet t'jegi Kurani A më kuptimin se ki më A në shë e tha, ima Mahmed ma ka, të, ka të në osku, shuj Ka thamë se ilmi Sufjanit nuk ik Pro hadithi është Kurani është, a më kuptimi mendja e këti, konkludimis të mbati qëti, këtë hikë, më djetë hikë dëndë kë jametë, sa njërës përshemë, Quranë në vëzësar ka existu, a mirë po, shikimin që e ka pas e banive për këtë Quran, Shafiju për këtë Quran, Ahmeti për këtë Quran, ata i ka ban imama, a krejt e kanë pas, në qatë korejt e kanë pas Quranën, a jo që ka e ban njëri ju më vëzër të mafë, e ban, pra, nëzirja e frytit nga material i madh dhe kjo madhështi e madhësia madh, ka zbithit Allahu te bare kio ta. Andaj emri Xhalik, El Bari, El Musawwir, çdo ne meditoze. Pse Allahu gjithëja, pse mund njëri mendon, pse Allahu ma ka dhënë këtë dor, pikoni rol. Se Allahu më dha këtë si pse unë shoh, pse unë dëgjoj, pse unë, pse më vjen pyetje, pse kam mendje. Këtë thelzet që përmandëm te emri Allahu gjithëja El Xhalik, çfarë shejhu sulsemthemie, kjo detyrimisht nuk ndalet derisa të përfundojë te adhurimi i Allahut një të gjitha zakoda shumë të çmimeve me kaq të mjatolli nëse msimet nuk kanë vënë në lloj balans subhanallahu ve teala te allahul jale jalal utna la gon kat kat smuni sen ashfar habur elusme allah te barek o tallah allah utna qen ndër normali ti kthehemi xhamive tona ti kthehemi adhurimeve tona elusme allah te barek o tallah allah utna ce allah o jeli jelalu namun salme kupto kuran me meditone kuran elusme allah te barek o tallah allah utna yap fuqin dhe vullnetin se na ka dhan imamave elusme allah te barek o tallah se zoti o jeli jelalu atiku hakim allah allah na shperolem ku kemi gabuar allah pa fan aku lu quli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al ghafur rahim walhamdulillah rabbi al